‫אנחנו נתחיל uh, לקרוא מהיומנים ‫של uh, אתי הילסון. ‫האמת שבפעם הקודמת ‫שלימדתי את זה, ‫אז ניסיתי... ‫אז ניסיתי את הכול בפעם אחת, ‫כאילו... זה לא טוב, ‫יש התפתחות וזה בסדר ויש לנו זמן. אבל רק מה שאני מבקש, בגלל שיש התפתחות ובגלל שזה ייקח זמן וחוץ מרפאל אף אחד לא מגיע לפה כל שבוע כמעט אז... שבוע שבת רציתי להודיע לך, פשוט הייתי חייבת לעשות הליכה לשובי ציון ולחזור, הרי שזה אם לא עושה אני אהיה אז... אז עשי, אז... בקיצור, מי שלא יגיע, תסתכלו להגיע, ומי שלא יגיע, תשתדל להקשיב להקלטה. לה, אני גם לא אספר הרבה עליה, יותר מדי, אני אספר במהלך הזה, אבל רק בשביל שנקבל איזשהו מושג בסיסי, בחורה הייתה בת עשרים ושבע כשהיא התחילה לכתוב את היומן ב-41 באמסטרדם היומן שלה לדעתי הוא לוקח בכיס הקטן את היומן של הנפרד אבל לא היה לה בכלל מזל כי היא כתבה את היומן, כתבה מחברות איזה שמונה מחברות כתובות בכתב מאוד מאוד צפוף, השאירה את זה למישהו והוא לא הצליח לפרסם את זה, הוא דווקא היה סופר הלך ממקום למקום, לא הצליח לא הצליח לפרסם את זה, וכשזה התפרסם זה כבר, פה שמעו על זה, שם שמעו על זה, אבל אז עליה אני לא רוצה גם כן לספר... אנחנו נכיר אותה יותר טוב מהיומנים. מה... מה... אה... אה... אה... היא גרה בכפר קטן, כאילו לא רחוק מאמסטרדם, אבל ממש קרוב, והגיעה לאמסטרדם ולמדה לימודים רוסיים. ‫היא התעסקה עם ספרות רוסית, ‫והיא גרה בבית עם עוד אנשים, ‫בדירה של כמו, לא בדיוק סטודנטים, ‫אבל כל מיני אנשים שהתקבצו בדירה ‫וגרו ביחד, זה היה מאוד מקובל. ‫אחת גרמניה, היתר יהודים, ‫או כל מיני כאלה. ‫-היא יהודייה. היא יהודייה לגמרי, כן. ו... והיה שם גם עוד עניין עם, עם, עם, עם מישהו בשם יוליוספיר, שלא נדבר עליו, אנחנו נגיע אליו. עכשיו דווקא היום כשהתחלתי לעבור על, על הדברים אז שמתי לב להתחלה ולסוף של היומן ובעצם זה יומן ועוד מכתבים, זאת אומרת זה מה שבעצם נשאר ממנה ובהתחלה וה... באייטם הראשון שהיא כותבת ביומן זה ממש מההתחלה מה... היא אומרת אני הולכת אה, אה, זה קדימה רגע מכאית בלתי אפשרי כמעט להפקיד את הנפש האצורה בין שורותיו של גיליון נייר תם וחלק אז אה, אה, אה, לא כל כך חשוב אבל היא אומרת אני עושה רושם של אדם שמיטיב להתמודד עם רבות מבעיות החיים ועם זאת בתוך תוכי חבויה מפקעה צרורה משהו עוצר בי ולמרות החשיבה הצלולה אני מתגלת מדי פעם כיצור כי מסכן ומפוחד זאת אומרת זה הצורה שהיא בעצם תופסת את עצמה כשהיא בת 27 ומתחילה לכתוב את היומן ובסוף האייטם האחרון שהוא כבר נכתב בתוך המחנה ריכוז בעצם, זה היה מחנה מעבר אבל זה היה מקום שהיה אמור להכיל עשרת אלפים איש והכיל בערך 120 אלף משהו כזה, היא אומרת בצעתי את גופי כלחם וחילקתי אותו בין האנשים ומדוע לא? הרי הם היו רעבים ‫לאחר תקופה ארוכה של מחסור. ‫ואז היא אומרת, על, כותבת קצת על ריקי, ‫ובסוף היא מסיימת, ‫היא לא יודעת שהיא מסיימת, ‫אבל הייתי רוצה להיות רתיעה ‫על פצעים רבים. ‫זה מה שהיא עברה מיצור מסכן ומפוחד, ‫ל... ‫-ממש, כן. ‫-אז... ‫מה זה הייתה אמצע להיות כאלה? ‫לא משנה, אנחנו לא... ‫זה היה רק מסגרת, כאילו. ‫אנחנו כשנגיע לזה, אז אני חושב ש... ‫עכשיו... קטע, יש פה כל קטע כמעט, ‫אבל תיאורטית, ‫אני יודעת את זה כבר זמן רב. ‫לפני כמה שנים כתבתי ‫על איזה פיסת נייר, באותן הפעמים הנדירות שהחסד מופיע, יש להעמיד לרשותו את המיומנות. אבל המשפט הזה היה פרי מחשבה ועדיין לא נהפך לבשר בדם. האומנם התחיל שלב חדש בחיי. לא, סימן השאלה כשלעצמו הוא טעות. שלב חדש התחיל. המערכה כבר בעיצומה. המילה מערכה גם היא לא נכונה ברגע הזה. כרגע הכל בתוכי כל כך טוב והרמוני, אני מרגישה את עצמי בריאה במלוא מובן המילה. או, מוטב לומר, צמיחת המודעות כבר בעיצומה. וכל מה שהיה מוגדר עכשיו בנוסחאות תאורטיות שכלתניות, אכן יגיע אל הלב, ויהיה לבשר ודם. ואז אצטרך להיפטר מהשכלתנות המיותרת. כרגע אני עדיין נהנית יותר מדי משלב המעבר. הכל עוד יהפך למובן מאליו ופשוט יותר ובסופו של דבר יהיה אולי אי פעם לאדם בוגר ויהיה בכוחי לעזור לבני תמותה אחרים וקשייהם ולהגיע לבהירות מה בעזרת עבודתי למען אחרים כי הרי זה העיקר. אז צריך אולי עכשיו באמת להגיד שהיא עברה איזשהו תהליך מתהליך חיצוני עם אותו פסיכולוג שקוראים לו יוליוס שפר, ספייר, שהיה יהודי גרמני שכנראה היה בעל כריזמה לא רגילה וקסם מאוד גדול והוא פיתח איזושהי שיטה ש... בעצם הוא היה מתחיל עם אנשים, היה אז מקובל הנושא של כירולוגיה, לקרוא בכ... בכף היד אבל בעצם הוא ניצל את כף היד בתור כניסה למשהו והיה נכנס לתהליך עם אנשים ובאיזשהו שלב הוא הגיע ליונג בשוויץ ולמד אצלו ויונג מאוד התפעל ממנו ואמר לו שהוא צריך לצאת לעולם, כאילו בתור מטפל רציני ו... אחר כך הוא פשוט, הוא ברח מגרמניה להולנד ושם בהולנד הייתה לו כמו מין, מין חצר כזאתי שבעיקר בחורות אבל היו גם קצת בחורים מישהו מי yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. רוצה להוסיף לך מישהו רוצה להוסיף לך וחלק מה... אני רוצה אני רוצה לך מוכר וחלק מהטיפול, אני רוצה מי רוצה קר? קר. קר. חם. חם. חם. חלק מה... מהטיפול כלל גם התגוששות גופנית עם המורה, בקיצור זה היה מאוד רוחם, גופנית עם המורה, כן, ואז היא עכשיו נמצאת בתהליך הזה, זאת אומרת הכירו לה אותו והיא נמצאת איתו בתהליך הזה, ועכשיו תראו מה היא כותבת היא מתקדמת קודם, היא דיברה על דברים צללים, עכשיו היא אומרת זו בעיית הדור שלנו. השנאה הגדולה לגרמנים מרעילה את נפשנו שלנו. הגרמנים כבר בהולנד, הם כבר עושים צרות ואין כמוהן. עוד גזרות ועוד גזרות אז השנאה הגדולה לגרמנים מרעילה את נפשנו שלנו. עכשיו היא מצטטת כאילו שיתבעו כולם חלאת אדם להרעיל אותם בגז זה מה שצריך. עוד לא ידעה שהפוך יהיה. ביטויים כאלה נשמעים בשיחות של יום יום ומעוררים בכלל לפעמים את ההרגשה שהחיים בזמננו הם בלתי אפשריים עד שפתאום לפני כמה שבועות צצה המשאבה הגואלת שעלתה וצמחה כעלה דשא צעיר ומהסס בתוך סבך של הסבים שוטים לו ימצא גרמני הוגן אחד בלבד, הרי הוא שווה שיגנו עליו מפני כנופיות הברברים. ודי בגרמני הוגן אחד, שלא נשפוך את שנאתנו על עם שלם. זאת אומרת... בסדום, לא, היה... כן? לי צדיק אחד. כן. אחד היה. כמה? אבל זה לא הספיק. בסדום. זה הספיק בשביל לקחת אותה בחוצה. אז אבל אתם מבינים מה שהיא אומרת, היא אומרת שהשנאה הזאתי מרגילה את נפשנו שלנו, ואת זה צריך לזכור גם היום. עכשיו היא אומרת, וזה חשוב, זה לא אומר שאני מתייחסת בסלחנות לזרמים מסוימים, לא. אני נוקטת עמדה מתקוממת כשצריך, מנסה לרדת לשורשי הדברים, אבל אין דבר גרוע מהשנאה העיוורת. היא מחלה בנפש השונא וזה נורא חשוב זאת אומרת זה לא מתכון לאי עשייה אבל שנאה כשאתה שונא קבוצה זה מזיק לך בין היתר כי אתה לא רואה את החלקים הטובים בצד השני ואתה לא מוכן לקבל כשגם בצד השני יש לו סיבה לדברים ויש לו, שם אנשים אחרים בכלל עכשיו היא אומרת פה עוד יותר דבר, מזה הייתי סבורה שמדובר במאבק בין האינסטינקטים, האינסטינקטים הפרימיטיביים שלי כיהודייה העומדת מול סכנת השמדה ובין הרעיונות הרציונליים הסוציאליסטיים שהוקנו לי ולימדו אותי לא להתייחס לשום עם כאל גוש אחד, אלא כאל רוב חיובי שהולך שולל אחרי מיעוט שלילי. כלומר, הייתי סבורה שיש כאן התנגשות בין אינסטינקט פרימיטיבי ובין רציונליות נקנית. אבל למעשה זה עמוק יותר. הסוציאליזם פותח דלת אחורית לשנאה לכל מה שאינו סוציאליסט. סוציאליסט. זאת אומרת, כל הכללה היא גורמת לנו סבל בעצם, והיא גורמת לנו, היא לא טובה. עכשיו זה לא אומר, אבל צריך לזכור, זה לא אומר שמה שנגזר מזה שלא צריך לעשות כלום, צריך לעשות אבל לזכור. במחשבה אחרת, לא במחשבה... ספרתי מישהו על הגיופים. כן. אמרנו שברגע שאומרים בסדר המחאה של לוגיטימית, זה לימוד התרססים במלנדות. בטח. אסור להגיד את זה. מצד שני אסור לעודד את הנגוד. לעודד? אף אחד לא מעודד, אנחנו לא מעודדים. המטרון הוא שנגבש כלפי פנימית את הדעה ולא נגיד כלום. למה? לא. שאסור להגיד להם לא על נגוד. להם? לנו אנחנו צריכים להגיד. אסור להגיד את זה. זה נכון, זה נכון. ליל. לא נכון, זה, זה, זה הכללה זה זה לא נכונה. צריך להסתכל על אלימות אבל צריך לא זה לא, I אין Lynch, לזה משמעות. לא אבל זה אבל, אבל לא אבל אבל צריך, לא אבל צריך אבל אבל להדגיש <dog"> את זה, זה אלמנט אחד בתוך המחאה שלהם. המחאה היו עשרות אלפי אנשים וכמה מהם היו אלימים וזה בכלל לא חשוב כל כך. ‫אמרתי, דבר פוליטי אצלנו היה... ‫-עזוב, זה לא מעניין אותי. ‫זה, תן לי זה... מצאו את הנקודה ‫שאפשר לקשקש איתה וקשקשו איתה. ‫ אבל לא הצליחו. ‫פעם היו מצליחים, ‫עכשיו הם כבר לא כך מצליחים ‫לעשות את הטריק הזה. ‫זה לא כל כך הולך כבר. ‫אני זוכר כשהייתה המחאה, ‫אתם זוכרים? מישהו שבר פעם חלון של בנק. ‫-אווווווווווווווווווווווווווווו לא הצליח להם, לא הצליח להם רוב האנשים שיוצאים שבנושא לא צריך לעודד אלימות ממך מי מעודד אלימות? מי מעודד אלימות? גם מי שלא אומר כלום הוא לא מעודד אלימות מי שלא אומר לא צריך כל הזמן להגיד לא צריך להיות אלים, בזה אני מסכים מה? כן, בנושא הזה צריך לשתוק, זה נכון אוקיי עכשיו אה, אה, אה, משהו לגמרי אחר אה, נזכרתי בטיול קצר מסביב למועדון ההחלקה לפני כמה ימים זה היה לפנות ערב, באור הדמדומים, גוונים רכים בשמיים, סלליות מסתוריות של בתים, עצים חיים וצמרותיהם השקופות, בקיצור קסם ואני יודעת בדיוק איך הייתי מגיבה פעם. דברת פה על התהליך שהיא עוברת בעצם. כל היופי הזה היה מכאיב לליבי. הייתי סובלת מרוב יופי ולא יודעת מה לעשות בו. הייתי מרגישה צורך גדול לכתוב בעיקר שירה, אלא שהמילים היו ממענות לבוא. ואז הייתי מרגישה את עצמי אומללה. לאמיתו של דבר הייתי מתהוללת בנוף הזה עד לאפיסת כוחות. זה היה עולה לי בכמויות גדולות ועצומות של אנרגיה. ועוד משהו עכשיו, אבל בערב ההוא, לפני כמה ימים, הגבתי אחרת. שמחתי על כך שלמרות הכל, עולמו של אלוהים הוא עולם יפה. ההנאה שלי מנוף הדמדומים המסתורי והשקט הייתה לא פחות עזה, אבל היה בה משהו ענייני. לא רציתי שהנוף יהיה שלי. זאת אומרת, הבעיה שלנו זה כשאנחנו רוצים לנכס משהו ואם אנחנו לא מצליחים, ועל פי רוב אנחנו לא מצליחים, אז אנחנו סוגלים. כן. ו... וזה נורא חשוב, זאת אומרת, זה בעצם מבחינה מסוימת הנושא הזה של non attachment של uh, equinimity, עכשיו תגידו מה non attachment מה זה משנה, אתה מדבר פה בסך הכל על נוף, זאת אומרת מה יקרה לך אם, אם, אם כן יהיה לך touchment לנוף, לא זה לא נגמר שמה, זה אתה או שאתה מגיע ל... ל... למין uh, מצב רוח פולני כזה ששם היה כל כך יפה ופה מה זה פה זה סתם או שניסאמר דה מלו נדמה לי אמר אתה הולך ברחוב אתה שומע מנגינה נורא יפה ואתה נורא שמח כי אתה מזהה אותה אתה יודע כן זה הקונצרטו לחליל של, של, של מוצר ואז אתה רץ הביתה ומתחיל לחפש ביוטיוב כל מיני ביצועים של הזה. את התענוג שהיה לך באותו רגע תהנה, כאילו אל תחשוב איך אני מנציח את זה או, או איך אני אעשה שיהיה לי תקליט כזה, זה בסדר זה דבר אחר אבל, אבל אל, אל, אל, אל תחבר אותם ואז שני הדברים ביחד. מה? לי יש קודם כל פעם את החוויה הזאת ואני עושה שני הדברים ביחד. אני מצלם בשביל לנכס ואני לא עושה כלום בשביל שלא לנכס. <laughs> שני הדברים ביחד. בסדר, שני הדברים זה יותר טוב מרק לנכס, אבל אתה לא יכול להשאיר את הזיכרון של זה, אבל אתה יכול כן להשאיר את הזיכרון. כלומר, זה רק זיכרון. זה לא שלך, כן. לא, זה רק זיכרון. זה לא זה. זה לא זה. זה מה שקורה בעצם, זה שאנחנו הולכים עם חבילה ענקית של זיכרונות בתוך הראש שלנו, והרבה פעמים בגלל זה אנחנו לא פתוחים למה שקורה עכשיו. עכשיו בעצם מה שקורה עכשיו, בכל רגע ורגע, מבחינה מסוימת הוא מעניין, מרתק, מלהיב, כמו כל דבר אחר. אם רק נהיה פנויים. הוא אפילו יותר מכל דבר אחר, כי הוא נמצא באמת. כל היתר זה רק זיכרונות או ציפיות. עכשיו, אם אנחנו תמיד פנויים אז כמובן שגם כשאנחנו נמצאים בקונצרט עם, אה, לא יודע מה, עם אורי פרחיה, אז גם שם, גם אז אנחנו שם, אנחנו לא משווים את הביצוע שלו לאיזשהו ביצוע אחר, אלא אנחנו שם. אבל גם אם אנחנו סתם הולכים ברחוב, או יושבים בבית, קוראים ספר, מקשיבים לרדיו, לא משנה, תמיד אנחנו נמצאים רק שם בעצם. עכשיו כיוון שאנחנו פוחדים שמחר יהיה לנו משעמם אז היום אנחנו אוספים זכרונות כאילו בשביל שיהיה לנו מחר כשיהיה לנו משעמם אבל אם נהיה פתוחים ונהיה עם אקוויניבניטי זאת אומרת לא נשפוט ולא נשווה אז הכל, הכל יהיה מרות, מרתק, כן? אני מפעיל את מה שאתה אומר על מה שאתה קורא, ושאני קראתי את זה בדרך בין הממלכתי, מה שקראתי ואני פוחן עכשיו, יש דברים שאני זוכר, מילה ומילה ועיבק שאני לא פוחן ואני מנסה לחוות מחדש, וגם קיים הזיכרון, כשקראתי את זה, מהדעה שהייתה לי פעם שקראתי ושנורא העצתי את זה שקראתי הייתי אמון מגינה כן, עכשיו אם היית, אנחנו לא יכולים, אבל באופן תיאורטי, אם היית יכול למחוק את הכל, אז בעצם בקריאה השנייה היית מתפעל כמו בקריאה הראשונה. אני מתפעל פה בראשונה. זה יחס. אני קראתי את זה, גם זה מרגש אותי עוד אי אפשר לא. אתה לא יכול, אתה מתנגד בעמוד אחד ושני, מעט כף, כן, כן. אתה עומד כאילו מול איזה משהו... אני ממש, אני ממש כאילו... כואב לי הלב שאני לא קורא את הכל, אבל... אבל... לא עכשיו שוב, אנחנו, אנחנו רוצים לעקוב כאילו אחרי התהליך שלה, אז היא אומרת, בעבר, אה, אולי אני אקרא יותר מזה. גם על תחושת הבהלם ומה שבי אני צריכה להתגבר. החיים אומנם קשים, כל רגע הוא מאבק, בסוגריים היא כותבת, נו טוב, אל תגזימי יקירתי, אבל, אבל זה מאבק רצוי. בעבר הייתי נוהגת להתרכז בתוהו ובבוהו של העתיד, כי לא רציתי לחיות את העובד. רציתי לקבל הכל במתנה כמו ילד מפונק. לפעמים הייתי יודעת בוודאות, גם אם לא מוגדרת, שאני עתידה להיות מי במרכאות, שאני מסוגלת לעשות דברים נהדרים, ופעמים אחרות היה חוזר הפחד הפרוע שלמרות הכל סופי יהיה רע. אני מתחילה להבין את הסיבה. עד עכשיו סירבתי למלא את המשימות העומדות על הפרק, סירבתי לטפס מדרגה אחר מדרגה אל עבר אותו עתיד. ועכשיו, שכל רגע מלא על גדותיו בחיים וחוויות ומאבק וניצחון ונפילה ולאחריה שום מאבק ולעיתים מנוחה, עכשיו אני לא חושבת תודה לעתיד ההוא. כלומר, לא אכפת לי אם אגיע לאותו משהו נפלא או לא, כיוון שאני בטוחה שיהיה מה שיהיה, כל זה יוסיף לבסוף, יוליך לבסוף למשהו. ועכשיו מה שרציתי רק, מה שסימנתי אז נפתחו אוזניים יותר גדולות. בעבר הייתי תמיד בשלב ההכנה. הייתה לי הרגשה שכל מה שאני עושה, עושה בין כך ובין כך איננו הדבר האמיתי אלא הכנה למשהו אחר, למשהו נשגב, משהו אמיתי אבל מכל זה התנערתי לחלוטין אני חי עכשיו היום ברגע הזה במלוא מובן המילה והחיים שווים שיחיו אותה ולא ידעתי שאני עומדת למות מחר הייתי אומרת חבל מאוד, אבל מה שהיה, היה טוב. זה לי חסר קצת מה קורה מסביבה באותם שני זמן מה שקורה זה... מתחילים לשלוט אנשים. מתחילים להוציא אנשים. היא מדברת על המורים שלה. בונגר מת, טרברק, דיפרון, מרסמן, פוס, ונדרברק ורבים אחרים במחנה ריכוז וכולי. והנה היא מספרת שאיזשהו יום, אה, את עלתה דמותו של בונגר, כבדה, מסורבלת ומוכרת כל כך, עוברת לאיטה על פני מועדון ההחלקה במשקפיים כחולים והראש הכבד המיוחד נוטה הצידה פונה אל עבר ענני העשן הבאים אל העיר מנמל הנפט שהועלה באש. את התמונה הזאת, את הדמות המסורבלת והראש המצודד אל ענני העשן במרחקים לא אשכח לעולם. בפרץ רגשות ספונטני רצתי החוצה בלי מעיל, עיסקתי אותו ואמרתי שלום פרופסור בונגר, חשבתי עליך הרבה בימים האחרונים, הרשה לי ללוות אותך מעט והוא לא, לא בדיוק ידע מי זה. השיחה אינה זכורה למילולית, בדיוק באותו יום אחר הצהריים, היינו בית דין לבולמוס הבריכה לאנגליה ואני שאלתי, אתה חושב שיש טעם לברוח? והוא אמר, הנוער צריך להישאר כאן, ואני, אתה מאמין שהדמוקרטיה תנצח? והוא, היא ללא ספק, אבל זה יעלה לנו, יעלה לנו במחיר של כמה דורות. ו... כשנכנסתי למחרת בערב לבית של בקר, הדבר הראשון שמעתי היה בונגרמט. זהו, לקחו אותו. הוא, לא, סליחה, בשעה שמונה הוא ירה כדור בראשו. ואחד המשפטים האחרונים שלו היה, אם כן, מופנה לסטודנטית זרה שהביט בה בחביבות מבת למשקפיים כחולים ואמר, היה נעים מאוד. זה מה שהוא אמר לה בסוף השיחה הלכתי אז זה, זה, זה הסביבה, כאילו. בונגר אינו יחידי, עולם שלם הולך ונהרס ועם זאת העולם ממשיך לנהוג הגו, בינתיים אני ממשיכה איתו ממשיכה איתו מלאת רצון, אמון ורצון טוב, אבל אנחנו הנשארים נותרים חסרי כל אלא שמרוב עושר פנימי החוסר כל הזה עדיין אינו חודר ממש להכרתי והיא חיה שם, זאת הם יודעים בדיוק מה שקורה, באמת. יש שואה, יש שלטון נוראי וזה הולך ונהיה יותר גרוע, ואנחנו נראה כאילו, אסור את זה ואסור את זה, ושעוד דבר. זה בהמשך. אבל המצב הוא שיודעים הגרמנים שולטים שם, הם עושים כל מיני דברים נוראים ואנשים חיים. זה לא היה גטו ורשה, כי הם חיו עדיין במקומות שלהם, אבל אחר כך, מה? כאן. חבר'ה, אנחנו הולכים איתה, היא תגיע. יותר מאוחר. הכל יותר מאוחר והיא יודעת והיא מדווחת על הכל, אז לא לדאוג, מצב גרוע אבל, אבל, כלומר עדיין היא... יכול לראות החיילים הגרמנים כבני אדם שכל אחד שונה אחד מהשני למרות שהם, עוד יותר מזה יכולה ואנחנו נגיע גם לזה והיא אומרת שה... כאילו היא קראה לה הולנדים כנופיות של ברברים? לא. אז תמיד כוונה שהיא דיברה... היא לא דיברה על הגרמנים. על הגרמנים, בוודאי. היא דיברה על הגרמנים של ברברים? יום ראשון, שמיני ביוני, תשע וחצי בבוקר, אני חושבת שיעשה את הדברים הבאים. בבוקר לפני שאתחיל במלאכת היום שלי אקדיש חצי שעה להתבוננות עצמי להקשיב למה שקורה בתוכי, ללכת לאיבוד אפשר גם לקרוא לזה מדיטציה אבל המילה עדיין מבהילה אותי קצת <אח> ובעצם למה לא חצי שעה בתוך, בתוך עצמי? לא די להניע כל בוקר בחדר רמבטיה את הזרועות והרגליים או שאר השרירים האדם מורכב מגוף ונפש חצי שעה של התעמלות וחצי שעה של מדיטציה יכולות להוות בסיס איתן לריכוז כל היום. אבל זה לא כל כך פשוט, מן שעת דממה כזאת. צריך ללמוד איך עושים את זה. קודם כל צריך להתנקות מכל הפסולת והזוטות של היום יום. הרי ראשי הקטן חדור תמיד אי שקט שאין לו הצדקה. יש בו אמנם גם רגשות ומחשבות שמשחררים את הנפש ומרחיבים את הדעת, אבל הם מעורבים תמיד בפסולת. וזאת תהא מטרת המדיטציה, שתוכי יהיה למשטח גדול ורחב ידיים שאין בו זכר לסבך השיחים הבוגדני המסתיר את הנוף, כלומר שייכנס בי משהו מן האלוהים, אלוהים, אלוהים במרכאות, אותו משהו שקיים בתשיעית של בית עובר, וגם משהו מן האהבה, גם במרכאות, לא האהבה שהיא דבר מותרות, שאתה מתהולל בה לשעה קלה ומתפעל מרגשותיך הנשגבים אלא האהבה שאפשר ליישם אותה בחיי יום יום וזה, תשמעו זה לא היום כן שהיית פותח ספר וזה ואתה קורא, זה יכול להיות זה יכול להיות סוסר מהפסיכיאטר של העם, כי נראה שזה משהו מ... ‫מלומד, לא רק שהיא... ‫-כן, כן. ‫זאת זה גם חוויה וגם משהו בראש. ‫-כן, כן. אני חושבת שהייתה בן אדם... ‫היא עסקה בספרות ובעריכה ובתרגום. ‫אז ידעה איכשהו לשים את החוויות האלה ‫בצורה, כמו שאת אומרת, ‫מלומדת במילים, אפילו בלי קשר. ‫זאת אומרת, ידעה למקד את זה למילים. מה? היה פה משהו שלא אפשר להיות סופר, יכול להיות שמכתב חיה הייתה סופרת עצוב. אה, פוטנציאלית הסופר. מה שעשה זה כל הזמן תרגום, תרגום זה המכלל. לא צריכה להצליח לכתוב. כן. פרנסה מתרגום זה המכלל. אני איפה ‫קטעים שלו סימנטי, ‫אבל אני רואה אותם עד אני... ‫בדיוק. ‫אתמול חשבתי לרגע ‫שלא אוכל להמשיך לחיות עוד, ‫שאני זקוקה לעזרה. ‫לחיים ולסבל לא הייתה עוד משמעות בעיניי, ‫והרגשתי שאני עומדת להתמודד ‫תחת איזה עומס אדיר, ‫אבל גם הפעם נאבקתי, ‫והנה אני שוב מסוגלת להמשיך, ‫ואני גם חזקה יותר. השארתי מבט חודר וכן בעיני סבל האנושות, התמודדתי עמו ובעצם משהו בתוכי התמודד איתו. בשאלות נואשות זכו לי תשובות, חוסר המשמעות פינה מקומו לסדר והיגיון ושוב אני מסוגלת להמשיך הלאה. זה היה קצר נוסף, ק... נוסף, קצר אבל סוער ואני יצאתי ממנו טיפ טיפה יותר בוגרת. אני אומרת שהתמודדתי עם סבל האנושות המילים הנמלצות האלה עדיין מעוררות בחלחלה, אבל בעצם אין זה כך. נכון יותר לומר שאני חשה את עצמי כשדה קרב קטן, שנלחמים בו על השע... שאלות השעה או שאלת השעה, וכל מה שאני יכולה לעשות הוא להעמיד את עצמי בהכנעה לרשות הקרב הזה? הרי השאלות האלה חייבות למצוא להן איזה מקום, איזה פינה שיוכלו להיאבק בה ולנוח. ואנחנו, האנשים הקטנים והמסכנים, חייבים להיות פתוחים להן ולא לברוח. מהבחינה הזאת אני כנראה מאוד מכניסה טורחים. שדה הקרב שבי נהפך לעיתים לשדה דמים, ולפעמים אני משלם כל כך בעייפות אדירה ובכאב ראש נורא. אבל כרגע שוב איני אלא אני בלבד אתי הילסום, סטודנטית חרוצה בחדר נעים שיש בו ספרים ואגרטל חרציות. שוב אני זורמת בערוץ הצער שלי והקשר עם האנושות וההיסטוריה של העולם והסבל נותק וכך גם צריך להיות ולא הייתי משתגעת אסור להתמכר כליל לבעיות הגדולות אי אפשר להיות תמיד שדה קרב צריך לחזור מדי פעם אל תוך הגבולות של עצמך ולחיות בדקדקנות ובמודעות את החיים הקטנים של תוכך חיים שהולכים ונעשים בוגרים ומעמיקים יותר בעקבות החוויות שעוברות עליך באותם רגעים לא אישיים כמעט של קשר עם האנושות כולה. אולי יום אחד אצליח לנצח את הדברים טוב יותר, או שאשים אותם לפי אחת הדמויות בנובלה או רומן. אבל היום ההוא עדיין רחוק מאוד. יאללה הספירה צריכה להיות סופרת. עכשיו משהו שכן סימנתי, זה היה משהו שכן. יום שלישי, 17 ביוני. מי שיש לו כאילו... ‫כן, כן, 17 ביוני. ‫-זה חודש דומי, זה עדיין... ‫כן, זה עדיין אותו חודש. ‫מי שיש לו קלקול קיבה, ‫צריך לשמור על דיאטה מתאימה. ‫במקום שיספוך את כעסו, כמו ילד קטן, ‫על כל המאכלים הטעימים, ‫שהם לדעתו מקור הרעה, ‫מוטב שייתן את דעתו ‫לחוסר השליטה העצמית שלו. ‫זה מה שלמדתי היום על עצמי, ‫ואני די מרוצה. ‫והעוגמה המתמשכת הזאת... המפרסמת בתוכי בימים האחרונים מתחילה להיעלם זאת אומרת, היה שם על מה להתמרמר ולחשוב ולהילחם, כן אבל היא אומרת, במקום לשפוך את הכעס על כל המאכלים המתאימים שהם לדעתו מקור הרעה מוטב שייתן את דעתו לחוסר השליטה העצמית שלו היה בדיוק עכשיו בטלוויזיה ברומה עם ניצולת שבעה כן שהייתה של מנדלין כן היא סלחה לו כן היא אמרה שהיא רוצה למות בלי הכעס כן כאילו אני זוכר שהייתה כן כן אני זוכר שהייתה לפני כמה שנים מישהי מפתח תקווה אני יודע אם את זה, שבחור צעיר הרג את הבן שלה עם סכין ביציאה מאיזשהו מועדון. שאלו אותה, מה את אומרת לצעיר הזה שהרג את הבן שלך? זאת אומרת, את... פשוט כל אני סולחת לו. זה. זה יכול להיות גם הבן שלי שהיה הורג אותו. זה רק מקרה. ואם אני לא אסלח, אז אני אסבול כל החיים. ככה, פשוט. יום אחרי שהבן שלה נהרג סתם, כאילו בסכין, לא למען המולדת או... כן. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Okay. Okay. Mm -hmm. ועכשיו עוד אייטם אחד, יום רביעי, 18 ביוני, 9 וחצי בבוקר. אני צריכה לזכור את האמרה החכמה הנושנה. מי שהגיע לשלווה פנימית, אינו חושב במושגים של זמן. כשמדובר בתהליך של התפתחות, אין לזמן כל משמעות. עכשיו תבינו, התפתחות זה נשמע כאילו תוצאה של זמן. על קו זמן. איך, איך, איך יכולה להיות התפתחות ולי לא זמן? תהליך, תהליך הוא זמן. כן. אם אתה נמצא כל הזמן כאן ועכשיו בתוך התהליך, אז מישהו, יש איזה ספר, נחמד, שאנחנו אולי נגיע אל הפעם שלמדנו אותו בקבוצה שנקראת איך לצאת מדעתך תוך פחות מ-20 דקות או משהו כזה. איך לצאת מדעתך או לא לצאת? כן, כן, לצאת מדעתך. אה, איך לצאת מדעתך או תמונה. כן. ושם הוא מראה שאתה יכול להסתכל, נגיד שזה הזמן, בסדר? זה ציר הזמן. עכשיו אנחנו חושבים, אתם רואים, יש פה חצי, אנחנו חושבים שאנחנו הולכים מפה לשם. אבל אם תחשוב שאתה עומד פה והזמן עובר דרכך, בעצם זה אותו דבר. כי אתה כן, היית פה ושבת פה, אבל לא בצורה שאתה רגיל עכשיו. הגעת בסוף לאותו מקום. כן, אבל אחרי. נכון, אבל אז אתה לא מסתכל, אז הזמן עובר, תוצאי אותה תוצאי. הזמן עובר, זה לא שאתה עובר. זאת אומרת, ההתפתחות היא קורית, אבל זה לא שאתה מתפתח. יש. יש התפתחות, כן. זה קצת מסובך, אבל, אבל, אבל טוב לזכור את זה. לא, זה נכון. גם היא פה בעצם כותבת על זה, בעצם פחות או יותר, כי הדבר תיאורטי כרגע עוד מבחינתה, כי היא אומרת אני צריכה לזכור את האמרה החכמה הנושנה, זאת אומרת זה... היא עוד לא חיה את זה, אבל היא יודעת החיים עצמם צריכים להיות המקור לכל ולא הזולת, אנשים רבים ובעיקר נשים שואבים את כוחם מן הזולת במקום מהחיים עצמם הזולת הוא המקור ולא החיים ואין דבר מעוות יותר ותראי פחות מזה. יום, צריך גם לזכור שכל הזמן בשלב הזמן הזה היא נמצאת בקשר עם המורה הזה, לא זוכר בדיוק איפה אבל הקשר הופך גם לקשר מיני, דרך אגב הם היו מאוד ליברליים, היה לה גם חבר בבית שהייתה שוכבת איתו וגם עם המורה והמורה היה לו איזושהי הרוסה בלונדון, שהוא היה אמור ל... לה... בקיצור, כל... הדברים האלה... דקדנטים. לא, יקי. אצל היקים זה... זה היה... זה היה זה... חלק מהחיים, כאילו. נשים... הם הסתכלו על זה קצת אחרת. אבל אני לא נכנס לכל הדברים האלה, גם בגלל שזה לא נראה לי ממש רלוונטי, בגלל, אני יודע, אצלנו זה... זה כן רלוונטי, שהגישה שם היא אחרת, בסופו של דבר היא לא גישה כמו שפה, הגישה הדתית או הגישה של המוסריות המסוימת ששם הגישה אולי יותר פתוחה, יותר ראשונה, לא דתית, היא כן, ליחסי מין הם התייחסו כמו לאיזושהי פונקציה של החיים, כאילו... מה? בסוף עוד העדינות, אחרי זה עדינות חלפה מן העולם. לא, זה לא קשור, זה לא שוח, זה שאין פשוט לא ריטמין, לא כמשהו מחייב, לא קשור למוסר. כמו שאתה אוכל, או כמו שאתה... זה היה פסיכולוג שלי שקול עם שלו, אתה יודעת מה הם עושים לזה? כן. כן. יש שוררים למה שיש לבושקים היית לובד כל ההורים האלה? כן. תודה. יום שני, הרביעי באוגוסט, הוא אומר שאהבת כל בני האדם הוא יותר מאשר אהבת אדם אחד בלבד, כי אהבת אדם אחד בעצם אינה אלא אהבת עצמך. לא בגלל זה הוא יכול היה להשפט עם כל בקוראי, זה היה בסדר. אבל זה לא קשור, כאילו זה... זה לא אמפתי. לא, אני רציתי להגיד כאילו על הפגישה בסביבה, זה שהוא לא היה צריך להפעיל הרבה מניפולציות כאילו בשביל להגיע ליחצי מין עם הפחורה צעירה זה לא... אי אפשר... בואו לא נטיל את מה שאנחנו חושבים היום על מה שהם חשבו אז יום שלישי בערב, עשרים משישי באוגוסט. יש בתוכי בור עמוק, ובבור הזה נמצא אלוהים. לפעמים אני מצליחה להגיע אליו, אבל לעיתים קרובות יותר הבור מכוסה באבנים וחול ואלוהים קבור תחתם. ואז צריך לחפור ולהוציא אותו משם. אני מתאר לעצמי... לי שיש אנשים שמתפללים כשעיניהם נשואות לשמיים. הם מחפשים את אלוהים מחוץ לעצמם. יש גם מי שמרכיבים את ראשם ומסתירים אותו בידיהם. אני חושבת שהם מחפשים את אלוהים בתוך עצמם. אה? אה, אה, אה. אה, אה, אה. אה, עכשיו, היא מדברת פה די הרבה על אלוהים, אבל צריך לזכור שאלוהים אצלה זה לא אלוהים... היא יהודייה, אבל היא לא הייתה דתייה, והיא הכירה את הנצרות, והיא לא הייתה... נוצרית. הייתה... לא מה? מה שהיא למדה, מהלימודים, לא מהבית. מבחינת... ‫מבחינת האהבה והפסיכית. ‫-אה, כן. ‫-זה היה ראוייה, אבל היה מראוי איתו על הציבור. ‫כן, התרבות הייתה בעצם ‫תרבות נוצרית, כן. ‫האמת היא שהמציאות ‫אינה מציאותית בעיניי, ‫ולכן אני לא מצליחה להגיע ‫לכלל מעשים. כיוון שאני לא תופסת עד כמה הם חשובים כדי די משקל. שורה בודדה אחת של רילקה נראית לי מציאותית יותר מאשר לעבור דירה או משהו כזה. <מח> הייתי צריכה לבלות את כל חיי ליד שולחן כתיבה, ובכל זאת אינני מאמינה שאני שותה אחוזת הבזיות. המציאות מעניינת אותי מאוד. אבל רק כשאני אשובא אל שולחן הכתיבה שלי ולא כרקע לחיי ומעשיי כדי להבין אנשים ורעיונות יש להכיר גם את העולם ואת המציאות שבה הכל חי וצומח אם אתה שואל, איפה היא כשרכבתי אתמול הביתה על אופניים בתחושת העצב הנורא והכבד שבי ושמעתי את כלי הטיס שמעל ראשי הרגשתי הקלה גדולה מעצם המחשבה שאפשר שפצצה תשים קץ לחייך זה קורה לי הרבה בזמן האחרון ‫אז מה הייתה אחריות למישהו אחר על חייה? כן לא תתאבד. כן כן, לא, היא... ‫לא, היא... ‫את יודעת, ההצגה שעשו עליה, ‫ואתכף גם נגיע לזה פה, ‫קראו לה הנערה שלא ידעה ‫לכרוע ברך. ‫היא כותבת על זה כל הזמן. ובעצם מה זה, על מה זה לדבר, הקריאת ברך זה בעצם כן, השלמה עם, עם, עם מה שקורה זה חוסר יומרה אה, אה, לחשוב שאתה בעצם הדבר הכי חשוב בעולם עכשיו, אסלאם אתם יודעים מה המובן של המילה אסלאם ‫השלמה. ‫-לא. ‫השלמה. ‫מבחינה זאת היא של השלמה, ‫בעצם של הכנעה, ‫ובפני מה? ‫השלמה והשלמה זה קודם כל. ‫כן. ‫-כן. ‫לא, הכנעה היא קלות. ‫הכנעה בשבילה, ‫אה, לא, לא התכוונתי. ‫הגעתי לקנייה, כן, לא וזה גם, אתם רואים, כשהם מתפללים הם... אבל הם עושים הרבה פעולות, מה? עזבי את הזה, אני מדבר עכשיו על העיקרון. כל הנושא הזה של השלמה עם מה שקורה, מבחינה מסוימת אתה יכול להגיד שזה אקוויוולנטי להשתברות הנפש. זה אותו דבר, בעצם. בגלל ככה הם נוהגים וככה שוב, החבר'ה, אתם, לא אתם, אתם, אתם, אתם, אתם, כשאתם אומרים הם, אתם חוטאים yeah. בחטא שהיא דיברה עליו. גם הרופא שימר no, ככה. דיברת על האסלאם עכשיו. No, נו, כן, כן. דיברת על האסלאם. נו, no, יש, יש לך רופא ערבי? לי לא. לא. יש לא. רופא ערבי. הוא לא נוסע ככה. לא? הוא נוסע יותר טוב ממני, אני בטוח. כן. משוכנע. בצור. מה זה בן אדם? הכוונה, כל ההגדרה של מחילות זה ההגדרה היא שבעצם ההשלמת יכול של האסלאם היא לא, זו לא השלמה אמיתית, זה כאילו, זה לא באמת. האנשים שהם מאמינים, רובם, אני לא אומרת כולם, אבל רובם באמת לא מבינים מה זה השלמה. הם כל הזמן נלחמים. אין השלמה. להגיע ל... תליה עד עניינים זה לא שם. להגיע להגיע להשתפרות הנפש, או להגיע להשלמה, זה... מה שמוחמד אמר שאחד ממאה אלף מבין, ואחד ממאה אלף מאלה שמבינים גם עושה. זאת אומרת, ברור, אנחנו לא צריכים לשפוט את ה... כמה כאלה יש, תגידו לי, כמה יהודיות כאלה יש. יש הרבה יותר מאשר יש איסלאמיסטים. אני סולח לך, אני לא סולח לך, כי לא צריך להגיד את זה אפילו, וזה פשוט לא נכון לדעתי. תיכנסי פה לכפר מזרעה, ותראי, רובם ככולם אנשים כמוני וכמוך. לא, אנחנו מדברים על כאמה. אני מדברת על סופים את מכירה את הסופים? שמעת עליהם? והם זרם בדיוק כזה, הם זרם ש... רוחני מאוד מאוד חזק שישנו שיש, בהרבה מקומות, גם בארץ, רק לא שומעים גם אותם. גם פה בגליל. גם פה בגליל. לא, ש... לא, הם, הם זדנים. מה? לא, אה, לא. לא, כי... זה זרם... את לא יודעת כמה הם. הם אני לא ש... אמרתי כן, שהם הרבה... צודיעים. הם מאוד סודיים. והם... אבל... אבל... בואו נלמד מזה משהו, בואו לא נכליל. סך הכל אמרתי שהמשמעות של אסלאם זה השלמה לא צריך לקפוץ עם המוסלמים הרשעים ישר לא, כי אמרתי גם מחנה כן? כן? נורא נחו מבחינה ספרית מה לעומת מה? לעומת התלמוד? מכל מה אז אני רוצה להגיד לך אני רוצה להגיד לך ש... הוא שירה ראשית כל, הוא לא ספרות. ואנשים שמבינים שיודעים ערבית טוב, הם אומרים שזה מבחינת שירה, או מבחינת רטוריקה, זה משהו... מה היה אמרת? הסוף. מה? הסוף, שהוא הסוף לעברית. לא יודע מה הסוף, ואני לא יודע מה הסופי, ואני לא יודע, ואני לא מתמצא בזה. בטח, זה ריבלין תרגם, ריבלין שמאלני. להפך. לא, גם את זה בא, לא בטוח. אם זה שירה, אז במיוחד זה שירה נורא קשה. האוונגליונים מבחינה ספרותית? בכלל לא. הם, בכלל לא ספרות. משהו? לא, ממש לא. יש משהו יפה, זה שיר השירים והנביאים. יש גם בתורה, דברים יפים מאוד. יש חלק כמו שמות. לא, אבל זה העניין של שירה זה תרגום על יפי ה... כלומר, שירה לא תמיד אתה יכול לתרגם אותה איך שאתה רוצה, אתה לוקח מילה, אתה יכול... לא, אתה גם לא יכול. אתה גם לא יכול לפעמים כי אין לך את הכלים, כי בשפה שלך אין... כמו ששלונסקי אמר, זה כמו נשיקה מבעד למטפחת. תרגום, זה כמו נשיקה מבעד למטפחת. הוא בעצמו <laughs> היה כותב בחטא, הוא היה מתרגם, הוא הופך את אושטין לשלושה. בסדר, אז בואו, <laughs> בואו, בקיצור, בוא, <laughs> אנחנו דיברנו פה על, על, על, על השלמה, ו, ואני רציתי להגיד שיש בזה הרבה מאוד, כן? זאת אומרת, יותר ממה שנדמה לנו לפעמים, וכמובן, אצלנו, בתרבות שלנו, באופן כללי, זה נחשב משהו די נחות, כאילו. השלמה, מה זה, לא להיות, לא להגיד את דעתך, או, או שלא תהיה לך דעה, או כל הדברים האלה, הם כולם לא נחשבים תכונות טובות. מעניין, 21 בנובמבר. מעניין, בעודי באחרונה מלאת דחף יצירה, ואיני רוצה אלא לכתוב נובלה, הנערה שלא יכלה לכרוע בערך או משהו כזה. זאת אומרת היא רוצה להיות uh, נכנעת אבל היא לא נצטרכת. כן, כן, היא, היא, היא מרגישה שזה מה שהיא צריכה להיות אבל היא עדיין לא, אבל זו עוד ההתחלה והיא שוב כותבת פה את התהליך הזה של הנערה שלמדה לכרוע ברך, הייתי רוצה לתאר על כל פרטיו וגווניי. זה בעצם, היא מרגישה, ככה, ככה היא בעצם מכנה את התהליך שלה, שהיא נמצאת בתהליך של ללמוד לכרוע ברך. ואם אתם זוכרים קודם היא תיארה את שני סוגי התפילה, את אלה שמתפללים כלפי חוץ ואלה שמתפללים כלפי פנים. קריאת הברך הזאת מבחינתה בעצם מסמלת את הפנייה, את הפנייה פנימה. אני חושבת שלקריאת הברך זה כאילו לא להילחם ולא להיות בשדה קרב הזה? כן. לא להיות בשדה קרב? כן. זה הקריאה הטרפס, זה לא קריאה הטרפס של מכתב איזה אירועים, בבפנים אני לא רבי את עצמי, אני לא רבי רק בכלל. יום שלישי, תשע וחצי בבוקר, משהו קורה לי ואני לא יודעת אם זה סתם מצב רוח או משהו מהותי, כאילו חזרתי בבת אחת לעמוד על רגליי שלי, קצת יותר עצמאית ולא תלויה אתמול בערב באופניים בחושך ובקור, לא רק יכולתי לחזור על מה שמלמלתי לעצמי, מנסה לשחזר מה שהיא אמרה לעצמה. אלוהים, אחזק בידי, אלך אחריך בצייתנות בלי התנגדות כמעט, כמעט. אקבל עליי את כל מה שיטילו עליי החיים, ואשתדל להתמודד כמיטב יכולתי. אבל תן לי מדי פעם רגע קצר של מנוחה. וגם לא אחשוב עוד בתמימותי שהשלווה תימשך לנצח. אקבל גם את אי השקט והמאבק שיבואו אחריה. אני אוהב לחוש חום וביטחון, אבל לא אתכונן אם אמצא את עצמי בקור, כל זמן שאתה הוא ההוליך אותי. אלך אחריך לכל מקום ואשתדל לא לפחוד. בכל מקום שאהיה, אנסה להקרין על סביבי משהו מן האהבה שבי. אהבה אמיתית שאני רוחשת לזולת. אבל אל תתפארי באהבת הזולת שבך, את לא יודעת בכלל אם היא קיימת בך. אינני רוצה להיות מיוחדת, אינני רוצה אלא לנסות להגיע אל מה שקיים בי ושואף להתממש. לפעמים אני חושבת שאני זקוקה להתבודדות של מנזר, אבל אני יודעת שמקומי בעולם הזה, בין הבריות. וכאן שי... אשאר, למרות הסלידה והעייפות שתוקפים אותי לפעמים. אני מבטיחה לחיות את חיי עד תומם ולא לחדול באמצע הדרך. לפעמים אני מרגישה שאני עומדת בתחילת הדרך, שהקשיים האמיתיים עוד לפניי, גם אם נדמה לי שכבר נאבקתי רבות. אני אלמד ואנסה לחדור לשורשי הדברים. אני מאמינה שזאת חובתי. אניח לכל מה שנקרא בדרכי להביך ולבלבל אותי גם אם אסטה לכאורה מדרכי, אהיה פתוחה למבוכה ולבלבול, בתקווה שכך ילך ויגדל הביטחון, עד שלא תהיה למבוכה עוד שליטה בי ואגיע לשיווי משקל ויציבות שבמסגרתם כל האפשרויות עדיין פתוחות לפניו אינני יודעת אם אני מסוגל להיות ידידה טובה לאחרים, אם זה לא מטבעי עליי להכיר בו כך. מכל מקום על לך להשלות את עצמך ואת צריכה להכיר את מגבלותייך. רק עד תוכלי לקבוע מה הן. אני מרגישה כאילו בכל יום אני מוטלת מחדש לתוך כור ההיתוך, וכל יום אני מצליחה איכשהו לצאת ממנו. עכשיו זה מאוד חשוב מה שאומרת, ברגעים מסוימים אני חושבת החיים שלי משובשים, יש בהם איזו טעות בסיסית אבל זה יהיה נכון רק אם תצייר לך בדמיונך חיים מסוימים שבהשוואה להם החיים האמיתיים נראים לפעמים משובשים. אז תראו מה זה, איך, איך, איך אנחנו יכולים בעצם, זה, מבחינה מסוימת זה סופר השלמה זאת אומרת אם אתה חושב וזה למשל גם במדיטציה בהתחלה במדיטציה אז זה לא יעזור יש תהליך כאילו אז בהתחלה דברים שעוברים בחוץ ומפריעים ומפריע, את, את ההתמקדות בנשימה הם נחשבים מכשולים אבל בעצם למה הם נחשבים מכשולים? כי אנחנו החלטנו שאנחנו צריכים רק לשים לב לנשימה. עכשיו בהתחלה אנחנו באמת צריכים לשים לב לנשימה כי הבלגן בראש שלנו כל כך גדול שקודם כל אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו שקט בסיסי שבכלל נוכל להתבונן במה שקורה לנו. אבל ברגע שאנחנו מטפחים את היכולת הזאת להתבונן במה שקורה לנו בעצם שום דבר הוא כבר לא הפרעה כי אם אני יכול לראות אותו כמו שהוא, אז הוא, זה המצב כרגע, אם אני אקרא לו הפרעה אז הוא ילך, הוא לא ילך, אם אני אגיד לה מחשבה שהיא תלך, היא תלך, היא לא תלך, היא תבוא משם, זאת אומרת, זה לא אומר שבהתחלה אנחנו לא צריכים להתייחס כי אנחנו נמצאים במצב כזה בלאגניסטי שבהתחלה אמרו כן, okay, אנחנו צריכים להיות קצת עם, עם, עם נגיד כאילו עם משמע. אבל בשלב מסוים אנחנו צריכים להבין שמה שגורם לנו לצרות בחיים זה הגדרות שאנחנו מגדירים איך החיים צריכים להיראות אבל החיים הם לא נראים כמו שאנחנו רוצים שהם ייראו אז אם אנחנו אה, אה, חושבים שה... אם תצייר לעצמך בדמיונך חיים מסוימים שבהשוואה להם החיים האמיתיים נראים לפעמים משובשים עכשיו, זה אותו נושא שאנחנו שוב חוזרים אליו מה זה סבל? סבל זה המצב שאתה חושב שהמצב כרגע הוא לא בסבל זאת אומרת, אם אתה חושב שהחיים שלך משובשים זה אומר שאתה חושב שהמצב עכשיו שהם, שהם צריכים להיות אחרת אבל אין כאלה. עכשיו זה לא אומר שאתה אסור לך לעשות דברים שהם השתנו, אבל כרגע להגיד על החיים שהם משובשים זאת אומרת שאתה משווה אותם לאיזשהו אידיאל מסוים, העובדה היא שהאידיאל הזה כרגע לא מתקיים לפי שיפוטך ולכן אתה סובל. פשוט, לא? אם אתה חושב שמשוות, מה אתה צריך לעשות, שמשתנה, האם אתה צריך לעשות, או זה יבוא לך לבד. זה בא לבד? א', אין רצפט. אין רצפט, אבל ראשית כל רוב הסיכויים שאם לא תילחם בזה יהיה לך יותר אנרגיה... יש יותר גדול. כן, כן. ואתה תהיה פחות שיפוטי ולכן פחות תסבול ויהיה לך יותר כוח לשנות את הדברים, ויהיה לך יותר אפשרות להחליט מה באמת חשוב ומה פחות חשוב כי פה גם לפעמים הרי מה שמרגיז אותה זה שטויות באמצע שהיא יודעת שזה שטויות ועדיין יש לנו בתוכו איזשהו... אין אפשר ולחשוב אני בת עשרים ושבע, עכשיו הייתי צריכה להיות אישה פורחת עם קריירה ומה אני יכולה ללכת לעוד מתניה בור, אתה יכולה לשבת ולקונן על, על מר גורלה, זה לא מה שאמור היה להיות בגילי ובמצבי, היא לא עושה את זה, היא אומרת, אם אני עושה את זה, זה סימן, זה בגלל שאני משווה למשהו שהחלטתי שוב עם מה שצריך להיות, זה בגלל שזה לא... טוב, פה יש עוד תאים שלמים על היחסים שלה עם ההורים, אבא שלה היה איש מאוד שקט ומאוד אה, איש ספרים כזה, הוא היה שופט או משהו כזה, ואימא שלה הייתה לא כך מאוזנת מבחינה נפשית, וכל הזמן היא צעקה עליו, והוא לא היה עונה לה, ו... אז... טוב, זה אני לא... אני אקרא לכם את זה למרות ש... לפי דעתי אין בי אפילו קורטוב של אינסטינקט אמהי. לעצמי אני מסבירה את זה כך, ביסודו של דבר אני מוצאת שהחיים הם מסכת ייסורים ובני אדם הם יצורים אומללים ואני לא יכולה לקחת את האחריות ולהביא לעולם עוד יצור אומלל. גם את זה היא תשנה עוד את דעתה. לאחר זמן <laughs> בכל זאת שירתי את האנושות בכמה דברים. מעולם לא כתבתי ספר רע, <laughs> וגם לא הייתי אחראית על כך שעוד יצור אומלל ילך על פני כדור הארץ. <laughs> שוב אני קורעת על ברכיי, על המחצרת הגסה, ומסתירה את פניי בידיי ומבקשת, אלוהים, עזור לי להיות שלמה עם עצמי. לעשות באהבה אלפי מעשים של יום יום, כשכל צעד וכל מחווה נובעים מתחושה עמוקה ביסודות, ביסודית של נכונות ואהבה. ואז כבר לא משנה בעצם מה עושים ואיפה נמצאים. אבל לכך עוד לא הגעתי. נאה, מי מגיע לזה? מי הגיע לזה? מי די הספיץ? אני היא הגיעה לזה, אבל אתם רואים שזה... אבל זה דרך אגב זה עבודה, שלא תמיד צדקת כשהיית אומר, בקבוצה הראשונה, אז מה, גם בשואה אז הנה, גם בשואה, בטח, תמיד אמרתי את זה, אמרתי שלא צריך, אי אפשר לראות את השואה בתור ארגומנט, זאת אומרת, שלו? בטח שלא, אני לא מתכונן. מהסור כזה? מי יתמלמד מהסועה וסועה ו... לא, לא, אם היא כשהייתי אומר שאנחנו צריכים לא לשפוט, אז היו אומרים לי, מה גם את היטלר לא צריכים לשפוט? אז אני הייתי אומר, את השואה תשאירו מחוץ ל... כי... זיקור כזה... פשוט... לא בגלל שאי אפשר לדון בזה זה בגלל שאנשים יש להם כזאתי, כזה מטען אמוציונלי שהם לא רואים פשוט, אי אפשר לדבר איתם, זו בעיה. אי אפשר לראות את זה בצורה אובייקטיבית, אנחנו יותר מעורבים מזה רגשי. אנחנו לא צריכים, מישהו יכול יכול להגיד. כן. כמו למשל, בואו לא ניכנס לזה, יש לי משהו להגיד, אבל אני אוותר על זה. לא משנה, היא תרגמה קצת, הייתי שקועה לגמרי באידיוט, זאתי תהיה מסותא, בכובד ראש תרגמתי כמה שורות ורשמתי... היא תרגמה את האידיוט? כן. מסביר משהו. רשמתי כמה הערות קצרות ואישיות ופתאום ראיתי שהשעה כבר עשר ואז חשבתי לי, כן, כך צריך ללמוד, לשקוע לגמרי בחומר, זאת הדרך הבוקר כולי שלווה. אני יכולה להגיד משהו שזה אידיוט, יש בו אלמנטים בודהיסטיים חזקים מאוד. הוא דמות בודהיסטית לגמרי. זה למי? האידיוט, זה הדומן של דוסטר. כזה, מסתכל כל העולם, בולע אותו, ואף אחד לא ראה גם אנשים שמתעללים בו ועושים לו דברים טובים. דרך אגב, גם קייר. גם קייר. חיים במלחמה ושלום. זה כל כך קיצוני כמו מיסטי. עכשיו זה אתה גמרת מלחמה ושלום. ‫אז סליחה. ‫-ואז חשבתי לי, ‫כן, כך צריך ללמוד, ‫לשקוע לגמרי בחומר, ‫זאת הדרך. ‫הבוקר כולי שלווה כמו סערה ששכחה. ‫שמתי לב שזה דבר שחוזר על עצמו. ‫אחרי ימים של מאמץ רוחני אינטנסיבי, ‫ואז, וניסיון להגיע לבהירות, ‫בחבלי לידתם של משפטים ומחשבות ‫שעדיין אינם רוצים להיוולד, ודרישות מוגזמות מעצמי והתחושה שאין דבר שהוא חשוב ונחוץ יותר מאשר לצו, למצוא את עצמי וכולי וכולי ופתאום כל אלה נושרים ממני. על מוחי צונחת עייפות ברוכה, שקט שלאחר הסערה ואני מתמלט במין עורף רוח גם כלפי עצמי כאילו איזו רעלה עוטפת אותי ומבעדה החיים נראים מאופקים יותר ולעיתים גרועות גם נעימים יותר ותחושה של התמזגות עם החיים, וגם זאת, וזה מה שחשוב. לא עוד אני רוצה או צריכה, חיים עצומים וטובים ומרתקים ונצחיים, וכשאני שמה את הדגש על עצמי בלבד, ואני מתמרדת ומשתוללת, אני מחמיצה את נהר החיים העצום והחזק והנצחי. לרגעים כאלה, ואני כל כך אסירת תודה על כך, נושעות ממני כל השאיפות האישיות הרעב לידע לי והבנה שוכח ואני שומעת מעליי את משק כנפי הנצח. ש... מה? היא בנירוונה. כן. כן, אבל, אבל בבודהיזם כאילו מתחילים מזה, מתחילים מזה. מדברים על זה שאין אני. אז זה שלב נורא נורא נורא, נורא גבוה בעצם, אבל בבודיזם מתחילים מהצהרה לפחות, או אישי. אומרים אישי. לך, תבדוק, תראה, מה זה אני? כשאתה מבין שאני זה מחשבה, זה דברים כבר נראים לגמרי אחרת. עכשיו, היא הגיעה לזה, בבודהיזם היא לא הכירה, אני לא צריכה איתה להכיר, היא הגיעה לזה פחות או יותר מעצמה. חוויה. עכשיו, מה זה כל הנושא הזה ש... החלק השני של העבודים, כאילו של חמלה, בעצם, אני לא מדבר כרגע על אקונימיטיה, אני מדבר כרגע על, על אהבה ועל חמלה ועל על, על שמחה, כשאתה מוריד קצת את הדגש מעצמך, איך אתה מוריד את זה על ידי זה? כשאתה שם לב לאחר, ואז באופן אוטומטי, כאילו, הגודל שלך הוא קצת קטן. אלא אם כן אתה עושה את זה בשביל להגדיל את האקושון <אח> אבל <אח> אם <אח> לא, אם אתה עושה את זה כמו שצריך אז אתה מתחלק, הוא <אח> נהיה <אח> יותר קטן כי יש עוד משהו במשוואה, לא רק אני ואני ואני <אח> יש עוד מישהו שאני עושה משהו בשבילו עכשיו אני אתן רק קטע שהוא הוא... קטע כזה יותר של כמו התיאורי טבע של, של... כדישמרו אותי. מאחוריי מתקתק השעון, הקולות בבית וברחוב נשבעים כמשברים רחוקים. מן הבית שמעבר לרחוב בוקעת נורה לבנה עגולה את אפוריות הבוקר הדשום. ליד השולחן הגדול והשחור הזה אני מרגישה כאילו אני נמצאת על אי בודד נערה מרוקאית השחורה מתבוננת בבוקר האפור בעיניים רגועות וחייתיות כאחד. ומה זה משנה אם אקרא עמוד אחד יותר או פחות? העיקר הוא להקשיב לקצב הפנימי ולנסות לחיות בפיו. להקשיב למה שעולה מתוכי. הרי הרבה ממה שאת עושה הוא חיקוי או חובה מדומה או תמונה מסולפת של מה שהאדם צריך להיות. שוב פעם זוכרים שהחיים משובשים בגלל שיש לי איזשהו אידאל של איך החיים צריכים להיראות ולכן זה מפריע לי איך שהחיים הם. ופה היא אומרת, הרי הרבה ממה שאת עושה הוא חיקוי או חובה מדומה או תמונה מסולפת של מה שהאדם צריך להיות. כשהאדם שואל את עצמו איך הוא צריך לחיות ומה עליו לעשות, רק הכוחות שבתוכו יכולים לתת לו תשובה ודאית ואני אומרת את הדברים האלה בהכנעה והכרה טובה ואני מתכוונת ברצינות לכל מילה גם אם ברור לי שהמרדנות והכעס ישו אלוהים, אני מודה לך על כך שבראת אותי כמו שאני. אני מודה לך על כך שלעיתים יש בי מרחב עצום כזה שהוא למעשה מלא אותך. אני מבטיחה לך שכל חיי אשאף להרמוניה היפה הזאת ולענווה ולאהבה האמיתית שאותותיה מתגלים ברגעי החסיד עכשיו לפנות את הכלים מהשולחן, להתכונן קצת ללוי ולמרוח קצת צבע לפרץ יום ראשון בבוקר, אתמול בערב לפני השינה מצאתי את עצמי בתחום קורה עד באמצע החדר הגדול הזה על החוצלת הבהירה בין כספות הברזל. בלי שהתכוונתי לכך, משהו חזק ממני הוריד אותי על ברכיי. לפני זמן מה אמרתי לעצמי אני צריכה להתאמן מפריעה. אני עדיין מתביישת לעשות את המחווה הזאת שהיא לא פחות אינטימית ממחוות האהבה ‫שרק משורר ויכול לדבר עליהם. ‫מטריאתי בכף. ‫בכף, כן, טוב. יש לי הרגשה ‫שאלוהים נמצא בי, ‫אמרה פעם אחת לסמ"ך, ‫אחד הפציינטים שלו. ‫אמר, סמ"ך זה שפייר, זה ספייר. ‫למשל, כשאני שומע את המטאוס פסיוני, ‫וסמ"ך ענה לו בערך כך, ברגעים כאלה אנחנו מתייחדים עם הכוחות היצירתיים והקוסמיים הקיימים בכל אדם, והיצירתיות הרי היא חלק מאלוהים, כדי שהאדם צריך את האומץ לבטא אותה. פה יש קטע שהוא כאילו לא קשור לשום דבר. בולבולת הענק של האנושות, נקודה. המוח העצום של האנושות והלב הרחב שלה, נקודד. כל המחשבות על כל הסתירות שבהן מקורן באותו מוח גדול, המוח של האנושות, של האנושות כולה. אני רואה את כל אלה כמכלול אחד גדול ואולי מכך נובעת תחושת ההרמוניה והשלווה הפנימית שעולה בי מדי פעם למרות הסתירות הרבות. אדם צריך להכיר את כל המחשבות ולחוות את כל הרגשות כדי שיהיה מסוגל לתפוס את כל מה שנולד במוח העצום הזה ואת כל מה שמתרחש בלב הענק. וזה שוב, זאת אומרת אמרנו שדיברנו בפעם הקודמת על הנון-דואליות או על הדואליות שבעצם המקום שהדואליות הכי חזקה, הכי נזיקה לנו, הכי קשה להתגבר עליה זה ההפרדה ביני ובין האחרים זה שאני חושב שאני יצור אינדיבידואלי, שאני אני והיתר זה אחרים. אם נתבונן על זה באמת, אנחנו נראה למשל שלא יעזור כלום, הסתייגות אולי של אחוז אחד, כל המחשבות שלנו הן לא שלנו. חלק הן מההורים, חלק הן מהסביבה, חלק הן מחברים, חלק הן מהרדיו, וחלק זה קומבינציות שעשינו לכל מיני מחשבות אחרות והרכבנו איזשהו... עכשיו, זה לא שאין יצירתיות, אבל 99% מהחיים שלנו, המחשבות שלנו, הן לא שלנו. אז אם אנחנו לעומת זאת, ככל שאנחנו בעצם נרחיב את, ה... את הספירה של הדברים שאנחנו חושבים שהם אנחנו, ככה בעצם אנחנו הולכים לפטינים, וככה שזה מצחיק. אם אני מרגיש שאני בעצם כל היקום, אז אני נעלם. למרות שאני ענק, פתאום אני קטן. את, את, אילנה, יש לך משפחה. אם את חושבת שהמשפחה זה את, זה כבר רק חלק מדבר יותר גדול, נכון? ואם תגדילי את זה עוד יותר נגיד אני אמר מי יש חלק מהמשפחה? אני כל המשפחות. אני כל האקום. כן? אם אני כל האקום... נו. אז אני זאת קטנה. אבל זה לא האני הזה. האני... האגואיסטי? האגואיסטי האינדיבידומי ‫הוא, ככל שהוא גדל או קטן... ‫אתה יודע, אני, אני תמיד אמרתי ‫שנורא לא אוהבתי לשמוע את העניינים ‫כשהתחלתי ללמוד, ‫אבל הרבה יותר קל להתחיל ולהגיד, ‫אוקיי, אני לא אומר לך שיקום, ‫אבל בוא נגיד שאתה וכל היקום ‫הם אחד. ‫זה יותר קל לקבל, ‫כי עדיין יש אתה, ‫ובסדר, לא פסלו אותך, לא... ו... ‫ואז זה כזה... זה, זה, זה, ‫אז בסדר, אז ההפרדה... אז זאת ברורה שהיא באמת נוחותית ובעצם אנחנו ביחד ובעצם זה יותר קל לקבל ואז בסופו של דבר אתה אומר שאין אני אבל זה לא קל להתחיל עם זה זה מאוד גורם לתחייה מה פתאום אין אני אז כשהיא מדברת על המוח ואני זוכר שאלן וואץ כתב בשנות השישים על משהו כזה שיש, שכולם יחלקו אחד עם השני ומה זה היום האינטרנט בעצם? זה כאילו כל הידע האנושי, פחות או יותר, לא פחות יותר, כל הידע האנושי נמצא איפשהו, וכולם מתחלקים בו, הוא זמין לכולם, זה פשוט מדהים אם היו, אם היו מספרים לך את זה לפני שלושים שנה, היית אומר, הבן אדם שוגע, הוא זולה, מה? ‫אז זה הכול חני, זה לא התחלקות אמיתית. ‫זה לא התחלקות מתוך מה שעכשיו קוראים, לא חלוקה שהיא באמת של עניין, ‫אלא ששורי, אין סיני, אין כל הכבוד. ‫רגע, ראשית כול, בואי נבדיל. ‫יש נגיד דבר כמו ויקיפדיה, ‫שזה... ‫זה אנונימוס, אוקיי? ‫-בסדר, אבל אנשים... אנשים דורמים מזמנם ומהידע שלהם לטובת האנושות בעצם. היום הם היו צריכים לצנת, הם היו צריכים מישהו שייתן להם כסף לשבת ולכתוב ולעסוק, היו צריכים מישהו אותם ויעשה להם צנזורה. ועל פי רוב הם היו קוראים את השם שלהם בגדול מאוד על פני הפתיחה. לא משנה, זה פרטים. אני אומר, אנחנו נמצאים היום, אם נסתכל על ה... דברים באופן חיובי, שבאמת מבחינה מסוימת האנושות היא משלבת כוחות בדברים מסוימים. לא, אני אגיד לך רק בנושא הזה, נגיד, בנושא של ספרות אה, אה, רוחנית, בסדר? תראי מה יש היום, אתה נכנס לאינטרנט, הכל לפניך, אתה הולך לחנות, מדף שלם, לפני, את יודעת מה, לפני חמישים שנה ‫לא הייתי מוצא... ‫-אז אתה רוצה לומר שהאינושות ‫השתברה? השתנתה, השתנתה, השתנתה. ‫לא... ‫-היא השתנתה זה כבר שיפוטית. ‫לא, לא, אבל אני אומר ‫שמבחינות מסוימות הדברים, ‫הם הולכים בכיוון הזה. ‫תראי, רק תסתכלי על זה שהיום את, ‫יש לך המון דברים משותפים ‫עם כל מיני אנשים בעולם. יכול להיות שזה לא טוב, יכול להיות שזה בגלל שהאמריקאים הצליחו להשליט את התרבות שלהם על כל העולם אבל תראי מה זה היום לנסוע למדינה אחרת, זה כבר... זה לא מכניתה, לא לא לא, זה תלוי בך. לא, יכול להיות שזה זה תלוי בך. התנאים הפיזיים, נכון, זה רק מכניתה. בטח זה שאת יכולה לנסוע ולהכיר אנשים מעם אחר בלי להיות כובשת ולבוא עם הצבא, זה לא מכניקה כבר. אם את יכולה סתם, אני חושב, אני מנסה להסתכל על הצד החיובי של החיים שלנו, אבל בלי להסתכל חיובי או שלילי, זה ברור שאפשר להגיד כאילו שהעולם נהיה יותר קטן, נכון? אז זה טוב, זה רע, לא חשוב כרגע, אבל... מה שהיא אמרה פה, דיברה, מה שאלה בי זה מה שהיא דיברה פה, על הגולגולת הענק של האנושות, זאת אומרת שכולנו בעצם חלק שרבקה, כשחווה אלברשטיין שרה את זה, שכולנו רקמה אנושית אחת, אז זה נשמע חיובי, נכון? אז תחשבי על זה ככה, באיזשהו מקום כולנו, הולך, אז, אז, אז... זה נכון, גם בקשר ל... לה... ‫מחשבות שלנו, גם בקשר לחדשות שלנו. ‫הרי עכשיו, אתמול הייתה ‫רעידת אדמה בקליפורניה, ‫אז כולם יודעים על זה, כן. ראינו את השדרים כן, נכנסים תחת השולחן. ‫-אז מבחינה <laughs> זאתי, זה... ‫מה שהיא אמרה זה נכון, ‫כאילו, באופן אבסולוטי, ‫אבל אנחנו גם רואים את זה ‫כאילו קורה בחיים. ו... ‫מה המצב? אני רואה שאת כבר... ‫-דקה. ‫-דקה. ‫ואני אחפש... ‫אם יש עוד קצת אחת שסימנתי, ‫אם לא... ‫אז לא, בסדר. ‫-בסדר, כן. ‫-גילת סיכום. ‫אה, כל היום... ‫אה. אפשר לסכם, אנחנו בסך הכל באמצע תהליך, אבל היא עוברת כאן כשאנחנו לא, אני, כיוון שאני חושב שזה פחות חשוב, אז אני לא קורא את כל הקטעים של מה שקורה מסביב, למרות שרפאל אולי רוצה, אבל זה ממש בזמן השואה, זאת אומרת זה הולן עם אנה פרנק במחבור, רבותיי. זה לא צריך להאמין שסיטואציות כאלה של סכנה, של מלחמה, אתה מוציא את האדם, כמו במקומות אחרים, בהסתכלות יותר, ממה. תלוי את מי. יש אנשים שזה מוציא בהם את כל הרע, יש אנשים שזה מוציא אותם ומציא להם את הטוב. היא כותבת כמה פעמים שהיא הייתה רוצה להיות במנזר, ישר אחרי זה תמיד היא כותבת, בעצם לא, אבל... במנזר זה היה כן, אין לה מנזר לא אכפת לה, להיות במנזר. זה לא המנזר, זה הבידוד, הבידוד. זה כן, כן, בדיוק. אבל אנחנו רואים פה... מישי, תראו, גם בגיל 27 וגם כשהיא כתבה שיצור פחדן ועלוב, היא כבר כנראה לא הייתה יצור פחדן ועלוב אבל הכל היה בה מאוד מאוד מבוסס ופה אתם רואים, היא כבר מבינה שהמאבק הזה הוא לא שלילי, הוא, הוא חיוני הוא, ‫הוא חלק חשוב מההתפתחות שלה. ‫אתה יכול להסתכל על זה ‫בתור משהו שהוא רע. שהוא רע. ‫אתה רוצה כבר להיות בסוף, ‫אז מה אתם מביאים לי ‫את כל המקשולים האלה בדרך? ‫תן לי כבר את הסוף. ‫אבל אין סוף, ‫כי, כי לכל אחד יש את הפקע לשינו ‫והוא צריך להתמודד עם הפקע לשינו. ‫עכשיו, גם בסוף, ‫היא לא נהייתה... ‫היא הייתה הרבה יותר באודיסטווה ‫מאשר אהה. היא לא הלכה ‫וישבה באיזשהו מקום ‫וחשבה על היקום ועל הזה. ‫היא עזרה כל הזמן, ‫כל הזמן עזרה לאנשים. ‫אחרי זה עוד הרבה יותר מאשר כעת. היא עוד לא עבדה בקהילה. היא עוד לא עבדה בקהילה, ‫והיא עוד לא נתקלה בגרמנים בעצם. אבל לא אישית. לא אישית, כן. אני חושבת שעוד דבר אצלה קרה, היא הייתה בתוך עולם שחברים שלה כולם אינטלקטואלית, אומנים, סופרים, ולא היה להם תשובות למצב הבלתי אפשרי הזה שקורה. וזה אולי כאילו, זה כאילו לימד אותה שזה לא כל העולם. ‫על ללמוד ולדעת ולהיות מדעי, סופרת ‫או לא להיות סופרת, כל הדברים, זה לא הכול. ‫וכאילו, תיעל אותה לכיוון הרוחני בעצם, ‫לכיוון שהוא גם לא... ‫גם זה לא... וגם הפגישה שלה עם, עם, עם, עם, ה... עם ספייר, כן, ‫שהוא לא... ‫הוא היה מאוד משכיל, ‫אבל הוא היה מאוד חווייתי, כן. כן, איש, שחוייתית, כן. חוייתי, כן. מאוד, כן. אז הוא אחת בדורה. ‫לא אחת, בטח היו עוד, אבל... ‫ויקטור פרנקל זה כאילו גם משהו דומה, ‫אבל ויקטור פרנקל זה לא חוכמה, ‫הוא היה פסיכולוג. ‫-פסיכיאטרפין. ‫עדיין זה חוכמה. ‫-זה חוכמה, כן, אבל... ‫ צריך להשוות ביניהם, ‫שניהם אנשים יוצאים מהכלל.